în cer și pe pământ. Elitată sfânt. Priotul Valeriu va aduce cu multă bucurie în ascultători ascultător programul I 030 și 4 din partea emisiunii Creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, așa după cum cei mai mulți din ascultătorii noștri obișnuiți cunosc, parcurgem întreg noul testament, luând fiecare verset în mod separat și adăugându i un mănunchi de explicații așa după cum Duhul lui Dumnezeu a binevoit să călăuzească pe preacredinciosul său slujitor, preotul Nicuriță, să le alcătuiască și după aceea, cum tot Duhul lui Dumnezeu ne-a călăuzit și pe noi în cadrul studioului care emite aceste emisiuni, să le pregătească sub forma sub care le ascultați. În cadrul lecțiunii noastre de astăzi, I030 și 4, amintim că suntem în capitolul 3 al Evangheliei după Ioan, din care ne vom începe studiile cu versetul 13. De altfel, inițiala I a numărului de program indică inițiala Evangheliei din care ne aflăm, respectiv Evanghelia după Ioan. Înainte de a pătrunde în textul lecțiunii anunțat, haideți să mai citim o poezie foarte interesantă și foarte instructivă a lui Costache Ioanid din volumul Taine. Poezia este intitulată Puiul, a mai fost citită pe programele noastre cu mult timp în urmă, când ne aflam abia la programul numărul 75. De atunci, până acum, suntem aproape la jurul programului 600. Chiar cei care au auzit-o, poate că nu-și mai aduc atât de bine aminte de ea, dar chiar dacă-și aduc aminte bine, vă garantez, iubiți ascultători, că dacă o citim, este o nouă sursă de încurajare pentru a merge prin greutățile acestei vieți, cunoscând bine că aceste greutăți nu fac decât să ne pregătească pentru slava viitoare care se va arăta. Și vom vedea cu uimire cum Dumnezeu arânduit toate aceste împrejurări de pe pământ, în așa fel încât să ne pregătească cel mai bine pentru slava viitoare. Și din ceea ce satan a vrut să facă un mijloc de distrugerea noastră, Dumnezeu a făcut din potrivă un mijloc de încurajare și de pregătirea noastră pentru veșnicie. De altfel, Spurgeon spunea că satana este spălătorul de vase, adică satana vine să ne facă rău, dar el nu face decât să ne curețe de tot ceea ce este pământesc, pregătindu-ne pentru slava cerească a lui Dumnezeu. Citim așadar poezia intitulată Puiul. Trist? Și singur în găoace, puiul galben-auriu, a simțit într-un târziu că stingher stinghier, că n-are pace. A simțit că lumea lui, tot mai strâmbă, nu știu cum se face. Ce-o fie asta? se gândi. Cum de m-a ajuns năpasta să trăiesc într-o mărgică, într-o casă tot mai strâmbă, tot mai mică? Să nu pot să-mi aflu loc nici pe față, nici pe spate, și să-mi crească după toate. Uite ce mă tâng de cioc! Ce vrei tu? Vorbesc cu ciuda, eu cu ciocul ca un prost. Însă ciocul ce s-a Cade în stânga, bate în dreapta și mi-a târnă ca o bârnă fără rost. Mi-au ieșit și doi ochi mici. Ce să fac cu ei aici? Mi-au crescut și aripi grele, ce să fac aici cu ele? Iar sub pântec, la picioare, se făcură niște ghiare lungi, cu vârful încovoiat. Simt că toate în pântec mi-au intrat. Doamne, pentru ce mi-ai dat daruri care-mi sunt, povare? Și lăsat pe partea stângă, a început ușor să plângă puiul pentru întâia oară. Dar deodată, în găoc, păte cineva de afară. Cioc, cioc, cioc! Inima în pui se-zbate, se înfioare. Se cine? Oare cine bate? Cu un tremur ca de-o a bătut și puiul în coajă. Uite! Sub ciocănituri solide, se deschide... O fereastră! Doamne, ce priveliște mă iastră. Apoi, uite acum cât loc unde poate să alerge, să se joace, să se culce! Iar un glas atât de dulce, glas de mamă, Adantino, iată i vorbește, vino! Și sări de grabă puiul din bârlogul vieții vechi. O, oh, acum cât e de bine să ai ochi, să ai urechi, ce frumoasă e lumina, parcă ar vrea în piept s-o soarbă. Ăsta cei, Un fir de iarbă, iar acolo e grădina. Și înălțând privirea în soare, puiul suflet de pripas a bătut din aripioare și a făcut întiul pas. Iar apoi, dintr-o clipită, a zărit lângă un arbust o grăunță rumenită. Mmm, da bună e la gust! Iar colea o gâză mică pe un fir de busuioc. Doamne, ciocușorul totuși nu e nu e rău deloc! Dar aici, în noua țară, ce s-ar fi făcut el oare? fără aripi, fără gheare, fără vechea lui povară din căsuța ceasii hastră? bietul pui. Frații mei, povestea lui nu-i decât povestea noastră. Cinste, curăție, milă, jertvă, inimă umilă, lacrimi grele, bunătate și suspine după stele, bine, dar acestea toate, ce să faci aici cu ele? Să fi mut ca oaia strungă. Cu răbdare îndelungă, să nu fugi după avere, după nume, să iubești pe cel ce e gata de ar putea să te sugrume. Bine, dar acestea toate, ce să faci cu ele în lume? Când sub soare are preț, numai zâmbetul isteț, numai vorba îndrăzneață, numai pașii rar și grei, numai mâna cu mănușă care trage la cenușă de la toți pe turta ei. Da! Când viața e o berbuncă unde toți străbat răscrucea și în calea ta aruncă spinci și cioburi fără număr, tu să-ți iei în taină crucea și să o duci umil pe umăr. Suspinând discret cu minte sub scuipatul de ocară, O, părinte, creatorul îndurat, oare pentru ce ne-ai dat daruri care sunt povară? Pentru ce? Nu știi? Așteaptă! Vine o clipă, un soroc, când la marginile lumii cineva din cer va bate, cioc, cioc, cioc. Și în acest străvechi găoc se va face o fereastră către lumea cea măiastră. Și atunci, frate, cât va fi de bine să ai pieptul cu suspine, să ai umerii cu cruce, să ai tâmplele cu spini. Să ai fața toată plină de -a lacrimi salbe, căci acestea toate, toate, se vor face aripi albe. Și tunică de lumină, și cunună de rubini, și toiac de împărăție care știe lumi să înfrunte după cum Ioan ne-a spus, când ne va scripi pe frunte numele etern Iisus. Amin. Iubiți ascultători, omul acesta a fost un om... Foarte învățat și pământește, dar a pătruns adevărurile duhovnicești dincolo de unde noi suntem obișnuiți și ne-a arătat în chip minunat prin talentul pe care, cu care l-a înzestrat Dumnezeu, că toate greutățile și împrejurările grele prin care trece acum aici în viață, al căror înțeles și rost nu-l putem pricepe deloc, vor deveni pentru noi tot atât de multe motive de bucurie în viața care va fi să vină în viața cea adevărată viața veșnică. Căci viața aceasta nu este decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere, dar veșnicia cea fără de sfârșit este adevărata viață. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să primim adevărul pe care ni-l arăt și așa după cum Domnul Isus a primit ca aici pe pământ să fie socotit ultimul dintre oameni și să fie pus pe o cruce, ca pe urmă să capete din partea ta ca fiul al omului. Numele mai presus de orice nume și în numele Lui să se închine orice genunchi din cerul de pe pământ și de sub pământ, ajută-ne și pe noi să primim tot ceea ce ne trimiți, toate suferințele care sunt numai o clipă acum, pentru ca în schimbul lor să ne poți da tot atâtea motive de bucurie și fericire când vor fi în cer. Te rugăm să binecuvinteze acest program, cu Duhul acesta, cu darul acesta deosebit, de a ne încuraja să primim toate, să suferim împreună cu Domnul Iisus Hristos acum, ca să putem să împărățim împreună cu el în veșnicie, spre slava ta și bucuria noastră cea fără de sfârșit. Amin. Când vin dureri suse, când nevoi, tu ești pe țău. De noi dar tu ești de noi necunoscut. Îndurerile, În suferințele, în greutățile prin care trecem, este ascuns Domnul Hristos. Nu căuta să ieși din el, iubite ascultător, caută mai degrabă pe el acolo. Primește ce ți trimite el și vei fi binecuvântat. De greutăți, de suferințe, nu-i nimeni scăpat aici pe pământ. Spune un proverb că omul se naște să sufere cum scânteia se naște ca să zboare. Dar ce har este pentru aceia care știu să-i beneficieze de suferințele acestea și să-l lase pe Domnul Isus Hristos să facă din ele aripi albe, cum spunea poietul, adică din toate acestea să facă pricini de pregătire pentru viața veșnică. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 13 cu studiul lecțiunii noastre de astăzi, al Evangheliei după Ioan capitolul 3, unde Domnul Isus stă de vorbă cu Nicodim asupra nașterii din nou. Versetul 13 spune în felul următor. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică fiul omului care este în cer. Aceasta este o parte din răspunsul pe care Domnul Isus îl dă lui Nicodim, începând cu versetele 11 și 12. Câteva gânduri asupra acestui verset. Cerul, trebuie să știm, nu este numai un loc unde șade Dumnezeu cu îngerii săi și unde vor merge cei drepți după moarte, ci cerul este de asemenea și o stare. Dincolo de lumea păcatului, de rânduielile de pe pământ, dincolo de materie, acolo este cerul Starea de cer. Aici, în cer, domnește sfințenia, dreptatea, dragostea și adevărul. Aici, în cer, nu poate să se suie nimeni din cei care sunt sub stăpânirea cărnii, sub stăpânirea materiei. Cerul înseamnă partea spirituală a împărăției lui Dumnezeu. Cei născuți din Duhul vor intra în împărăția Duhului dincolo. De materie. Dumnezeu care locuiește în cer este pretutindeni, pentru că unde locuiește el este cerul, adică sfințenie. Credința adevărată mută pe omul care o are din lumea păcatului în lumea sfințeniei, credința adevărată mută pe cel ce o are din cele materiale în cele spirituale, din cele de pe pământ în cele din cer. Dacă cerul nu este în om, în omul creștin, nu are nicio valoare și niciun câștig pentru el cerul din afara lui. Într-adevăr, dacă singura plăcere a vieții tale sunt plăcerile lumești, plăcerile cele de pe pământ, ce să te faci tu în cer unde nu găsești nimic din acestea? Dacă pentru tine tot ceea ce înseamnă fericire și viață înseamnă partea materială, ce să te faci tu când ai să te duci și să locuiești în Duh, în locurile cerești? Chiar dacă vei fi dus acolo, chiar dacă ți se va îngădui să intri, te vei plictisi de moarte, pentru că nu vei găsi nimic care să te bucure, nimic care să te satisfacă, pentru că nu le cunoști, îți sunt total străine și nu au niciun gust, nu au niciun sens pentru tine. De aceea, cei care n-au trăit cerul aici pe pământ, cei care prin nașterea din nou n-au trăit în lumea spirituală a lui Dumnezeu, chiar dacă vor fi duși acolo după ce au trecut în viața de dincolo, nu vor găsi nicio bucurie și singuri vor părăsi cerul. Nu știm noi povestea lui Ivan Turbincă? Este poveste, dar are un mare substrat înțelept acolo. Spune povestea după cum cei mai mulți o cunoașteți: că Ivan Turbincă s-ar fi dus la poarta cerului, ar fi bătut acolo, și când a fost întrebat cine este, el a spus: Ivan Turbincă. ce dorești tu, Ivane? Este aici tabacu? Și s-a spus: Nu, în cer, nu e așa ceva. Este aici vodka? Nu, nu este așa ceva. Este aici muzica rock and roll? Nu, nu este așa ceva. Și atunci Ivan a zis: Ce să caut eu aici? Nu-i nimic care să-mi placă. Și s-a dus și a bătut la poarta iadului. Și a întrebat acolo, este aici tabacul? Este! Da, vodka este? Este! Da, muzică de aia este? Este! Hei, -he, a zis Ivan Turbin, că deschideți la porțile aici pentru mine. Și acolo s-a dus. Desigur, când a ajuns acolo, la fel ca și bogatul din pilda și bogatul și lază, a început să fie acolo grozav chinuit de văpaia aceea, dar era prea târziu ca să-și mai facă socotelele din nou. Bine, poveste e poveste, dar să știți că aici ascunde un mare adevăr. Toți cei de pe pământ care s-au interesat numai de plăcerile acestea pământești, când vor merge la cer acolo, chiar dacă sunt lăsați să pătrund în cer, nu vor găsi nimic care să-i satisfacă și singur vor părăsi cerul. Toți cei născuți din nou... Cei înviați din moartea păcatului sunt strămutați de acum în locurile cerești, adică într-o stare spirituală în Hristos, trăind încă în trupul de carne. Ei trăiesc în trupul de carne, trupul de carne, corpul acesta, trupul lor devine templu al Duhului Sfânt, însă motivația vieții lor nu mai este carnea, ci motivația vieții lor este starea spirituală în legătura cu Dumnezeu prin Duhul. Așa stând lucrurile, înțelege mai ușor versetul care a spus Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică fiul omului care este în cer. Domnul Isus, deși era îmbrăcat în trup de om, era fără păcat, el nu avea nevoie de naștere din nou. Era deci un om duhovnicesc în toată puterea cuvântului. În felul acesta el locuia în cer adică avea o stare necurmată de cer. Cu Duhul lui era într-o dulce unitate și părtășie cu Dumnezeu Tatăl, de unde primea mereu sfaturi pentru înfăptuirea lucrării sale mărețe pe pământ. Fiul omului s-a coborât din cer, adică și-a dezbrăcat slava cerească prin faptul că s-a făcut om, dar starea lui de cer n-a părăsit-o nicio clipă. El era în tatăl și tatăl era în el așa cum ne este arătat la Ioan 14 cu versetul 10 iar acest lucru era cu putință pentru că el făcea totdeauna ce este plăcut tatălui. El însuși ne spune lucrul acesta la Ioan 8 cu 29. Este un verset minunat pentru care fac o mică pauză ca să-l repet. Domnul Isus spune aici, tatăl meu este cu mine pentru că Totdeauna fac ce este plăcut. Ce lucru minunat, iubite ascultători, să știi că Dumnezeul cerului și al pământului, Domnul Isus Hristos, cel căruia i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, și Duhul Sfânt, Sfânta Treime la un loc, sunt cu tine cu o singură condiție. Numai atâta ți se cere să faci, să te interesezi totdeauna dacă cele ce gândești, cele ce plănuiești, dacă cele ce vorbești, dacă lucrurile la care te uiți, dacă cele ce faci, sunt plăcute Tatălui. Dacă te întrebi în toată viața ta lucrul acesta, ai asigurat atunci însoțirea ta din partea lui Dumnezeu Tatăl, însoțire care este mult mai minunată și este mult mai sigură decât dacă ai avea de partea ta toate armatele lumii să te apere. Nu știm noi? Ce armate puternice avea Ceaușescu, cât era el de sigur pe toate pazele lui și avea într-adevăr investiții acolo, o, o sumă de bani fantastică în toate măsurile de siguranță pentru el însuși. Când Dumnezeu a vrut să-i pună capăt, în câteva zile a fost terminat și a murit bietul de el ca cel din urmă om din țară. De ce? Pentru că el nu avea pe tatăl la dreapta lui nu s-a interesat niciodată dacă cele ce face el în țară ca președinte îi plac tatălui, întotdeauna s-a interesat dacă îi place lui și probabil celor din jurul lui și nu i-a păsat niciodată de tatăl. Vedem deci că dacă ne interesăm de tatăl, avem lângă noi pe Dumnezeu tatăl care ne însoțește și ne dă o siguranță nespus de mare. Ne dă siguranță și împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Nici acestea nu se pot atinge de noi atunci când facem voia Tatălui și când îl avem pe el la dreapta noastră. Doamne, mulțumim că nouă niște pământeni de jos ne-ai dat acest har mare și minunat să fim însoțiți să avem te avem pe tine ca garda noastră și totul este la îndemâna noastră numai dacă ne interesăm de voia și de plăcerea ta aici pe pământ. Continuând ne meditația noastră, pe marginea versetului 13 din Ioan de la, de la capitolul 3, spunem că cine face parte prin credință și prin nașterea din nou din Hristos, din trupul lui, adică parte din, din biserica cea vie, acela este în cer chiar de aici, de acum de pe pământ, la fel după cum Domnul Isus era în cer cu Tatăl, prin legătura spirituală neîntreruptă și neabătută de la el. Și cine va fi cu Domnul Iisus prin nașterea din nou în trupul lui, va fi și în veșnicie, în toată plinătatea cerului, pentru că numai cine face parte din Fiul poate intra în cer. În afară de Fiul, de Hristos, nu este cu putință intrarea în cer. Aceia care sunt cerești au felul de a fi al lui Hristos. Ei sunt cu totul liberi de felul de a fi al pământului, așa cum era și Domnul Hristos. Domnul Hristos nu aparținea în duhul lui vreunui neam, religii, clase sociale sau altceva și nici nu lupta pentru vreun ideal pământesc. Domnul Iisus era în cer, era ceresc, adică legătura lui permanentă era cu Tatăl, în sus, pe verticală. Iar în cer nu sunt stările de pe pământ născute din păcat. În cer nu sunt culte religioase. În cer nu există contraziceri între culte, lupte între ele și lupta pentru care să aibă mai mulți membri. Iată, acestea sunt lucruri la care trebuie să ne gândim dacă zicem că facem parte din Hristos, din trupul lui Hristos. Suntem noi prin Duhul în cer, în starea de cer, unde domnește dragoste, bucurie, Purăție, sfințenie, pace? Avem noi în umblarea noastră pe pământ felul de a fi al cerului? Dacă nu avem, încă nu facem parte din Hristos. Lucrul acesta trebuie să-l știm bine și să luăm cunoștință de el acum când încă ne putem schimba destinația. În versetele 14 și 15 de la Ioan, de la capitolul 3, versete pe care le vom citi împreună, Domnul Iisus îi spune lui Nicodim și spunându-i lui Nicodim ne spune și nouă următoarele cuvinte. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă Viața veșnică. Iată -ne, iubiți ascultători, ajungi la miezul convorbirii domnului Isus cu Nicodim și, totodată, la răspunsul pe care îl dorea el, în legătură cu nașterea din nou, adică cum se ajunge la ea. Ca să spunem, fără mult ocol, de la început lucrurilor pe nume: La nașterea din nou se ajunge numai prin credința în jertfa Domnului Isus. Prin sămânța cuvântului său, nu există nici o altă cale. Înălțarea șarpelui de aramă în pustie a fost o icoană a înălțării pe cruce a Domnului Iisus Hristos. Și după cum atunci, atunci nimeni nu putea să scape de moarte decât dacă privea la șarpele de aramă înălțat în mijlocul taberii, tot așa și astăzi nimeni nu poate ajunge la viață, adică la nașterea din nou la mântuire, decât dacă privește cu credință la Domnul Isus răstignit pe cruce pentru păcatele noastre. În Biblie, arama înfățișează dreptatea lui Dumnezeu în judecata împotriva păcatelor. Șarpele de aramă, înălțat pe o prăjină, aducea aminte de judecata rostită peste ceea ce a pricinuit moartea păcatului. Cel mușcat de șarpe n-avea decât să privească cu credință spre șarpele de aramă, ca să fie izbăvit și să trăiască. Fiul omului pironit pe cruce, făcut păcat pentru noi, a împlinit în totul cerințele dreptății lui Dumnezeu de trei ori sfânt pe care noi l-am supărat. În pustie, evrei disprețuiseră căile lui Dumnezeu și ar fi vrut mai bine să meargă pe căile alese de inimile lor. Disprețuisere hrana lui Dumnezeu și doreau după Egipt. Din această pricină au venit peste ei șerpi înfocați. Mușcăturile lor făceau astfel de dureri de parcă le-ar fi turnat cineva plumb topit în vine. Evrei recunosc că au păcătuit împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise și Dumnezeu în bunătatea lui rânduiește un mijloc minunat de izbăvire. El poruncește să se facă un șarpe de aramă care să fie pus într-o prăjină și cu îndemnul acesta. Cine se va uita la el va fi vindecat de mușcături și scăpat de pieire. Cât de mult trebuie să fie râsbat jocoritorii necredincioși de acest mijloc? Bacă cine a mai pomenit așa ceva doar să privești și gata... Bacă asta nu este o doctorie, cum ar fi fierul înroșit sau oblojerile, Bacă ce legătură este între privire și mușcătură? Totuși, bagiocurile amuțeau când și bagiocoritorii erau mușcați și se vedeau în primejdie de moarte. Așa este și astăzi. Câte vreme moartea și judecata sunt departe, mulți pot să-și bată joc de jetfa Domnului Isus. Când se vor afla însă pe patul de suferință și patul de moarte, nu le va mai arde de jocură Marele vestitor al Evangheliei, Moody, a fost chemat într-o zi la un bolnav care l-a rugat să-i ajute să moară. Când a ajuns la versetele de mai sus, versetele 14 și 15 din Ioan 3, bolnavul l-a oprit și l-a întrebat. Scrie așa ceva aici? Da, a răspuns Moody. El l-a rugat să citească o dată încă o dată acele cuvinte. Atunci bolnavul s-a săltat puțin însuși și a zis Asta este bun! N-ai vrea să mai citești încă o dată capitolul până la sfârșit?" De data aceasta Mudi se uită lung la bolnav. Ochii bolnavului erau închiși, dar fața lui strălucea. Bolnavul a mai stat așa câteva ore, ca și cum aceste versete i-ar fi fost perna lui de odihnă și pe urmă a trecut în veșnicie. Iubitul meu ascultător, tu acesta care n-ai ajuns încă pe patul suferinței și să te confrunți cu veșnicia, fă bine acum și beneficiază de harul acesta pe care Domnul ți-l oferă și din răspunsul pe care Domnul Isus l-a dat lui Nicodim, primește și tu o răspuns la viața ta și anume primirea Domnului Isus Hristos ca mântuitor Privirea la El răstignit pe cruce prin credință îți aduce și ție adevărata viață, viața cea veșnică și fără de sfârșit împreună cu El. Facă Domnul Dumnezeu ca și aceste cuvinte să găsească un puternic răsunet în inimile noastre, cei care nu l-am primit să-L primim, iar cel ca, cei care l-am primit să trăim mai mult prin El și aceasta să o facem pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Cu aceasta, iubiți ascultători, anunțăm încheierea programului I-034, dorind ca binecuvântarea minunată a lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. шан okay. как okay.